Зненацька з хащів викотився темний шматок і понісся повз дерево. За ними неслися другий, третій, десятки, сотні. В одну мить на місці хащів молодняка чи малих дерев зробилася рівнина. По ній неслися, обганяючи одне одного, зрівнюючи все на своїм шляху, величезні темні шматки. Носороги, пробалькотів негр, він трусився на всім тілі. Ще хвилина і маса промчала вперед. Замість плутанини гілок, ліян, хащу, трави, напереду назад стелилися широка просіка. По ній, де-неде, самітно стерчали одвічні баобаби, що вціліли перед жахливою навалою. Кілька льє тяглася страшна просіка. По дорозі коло зваленого дерева валялися втоптані в землю шматки одіжжі. Одірвані руки, нога стирчала пальцями з землі. Розчавлені, пошматовані конча трупи. Головорізи попали під натовп оскаженілих звірів. Даремно дівалі негр шукали якихось їстівних речей. Усе було затоптано в землю, розчавлено, знищено. На другий день у хащах загинув негр. Було це так. З гілля вистромилось щось довге, чорне, вхопило старигана і усмоктало його в зілля. «Удав!» – закричав Вінсент – але в тій самій хвилі якась чорна волохата потвора перелетіла з одного дерева на друге ближче до Вінсента. Діваль був у кількох кроках попереду. Він підняв револьвера, але знанадсько опустив його і кинувся до Вінсента. Горила спинився на одну мить, вагаючись між двома ворогами. В цій хвилі Вінсент вистрелив. Поранений звір з диким ревом кинувся на нього. Та в той момент дюваль стрибнув, мов кішка до нього, і розрядив усі п'ять куль йому в голову. Звір змахнув лапами і важко гепнувся долі. Вінсент, діставши від нього стусана, лежав непритомний. За хвилину він опам'ятався та звівся на ноги. Величезний звір конав, пересмикуючись усім тілом. У кількох сажнях нього лежав негр з перерваним горлом. Голодний, знесилений Вінсент не міг перебороти цікавості і підійшов до звір'я. Той затих і лежав, мов передісторичний чоловік, розкинувши руки горілиць. На голій долоні щось виблискувало. Вінсент підійшов ближче. На один з пальців лісового велетня було насунуто золоте кільце. Якийсь час Вінсент і Матрос дивились один на одного з невимовним здивуванням. Нарешті Матрос підійшов до горили, оттяв йому ножем пальці і зняв кільце. Це була старовинна золота каблучка з вирізбленою літерою L. Зоставався тиждень ти до екваторіальної станції. Знеможені Вінсент і Дюваль ледве пересували ногами, Падали на кожному кроці, засипали в багні. Вінсента знову трусила пропасниця. Одного вечора, коли вони лежали, обійнявшись у багні, дюваль несподівано почав говорити. Через увесь той час вони йшли мовчки. Ми, мабуть, не дійдемо до станції, Вінсента», сказав Дюваль, і його хрипкий голос прозвучав м'яко й ніжно. Я не дюваль. Я не француз, моє ім'я Андрій Вовк. Вінсент голосно клацав зубами. Зеледве він розібрав, що каже Дюваль, і зробив знак головою, що слухає. Я пішов з вами з доручення своєї організації. Той чоловік, прип'ятий до стовпа коло дороги, мій земляк. Вінсент повернувся до дюваля. Він пригадав тепер, хто був дюваль. Так. Це був він, це був той солдат, про нього він розповідав Франсуа. Як ви потрапили сюди? Пробалькотів він, перемагаючи слабість. Я приїхав сюди з доручення товаришів задля тих нещасних, що працюють коло дороги, задля білих рабів з України, що обтісують каміння в Конго. Матрос Дюваль, що в мене його документи, мій партійний товариш із Франції. Я стежив за вами весь час поки ви були на ліберії. Ви пригадуєте, що хтось підслухав вашу розмову з головорізом у каюті? Це був я. Ви не помилилися? Після того виграшу я віддав усі гроші на організацію.